Rut Kapittel 1. Nå skjedde det i de dager da dommerne dømte at det oppsto hungersnød i landet, og en mann dro av sted fra Betlehem i Juda for å bo som utlending i Moabs områder, han og hans hustru og hans to sønner. Og mannens navn var Elimelek, og hans hustrus navn var Noomi, og hans to sønners navn var Malon og Kiljon. De var fra titter fra Betlehem i Juda. Omsider kom de til Moabs områder og ble der. Med tiden døde Elimelek, Noomis mann, og hun ble tilbake med sine to sønner. Senere tok mennene seg hustruer, moabittiske kvinner. Den enes navn var Orpa, og den andres navn var Rutt. Og de ble boende der i omkring 10 år. Med tiden døde altså de to, Malon og Kiljon, og kvinnen ble tilbake uten sine to barn og sin mann. Så brøt hun opp, sammen med sine svigerdøttere, og ventet tilbake fra Moabs områder, for hun hadde hørt i Moabs område at Jehova hadde vendt sin oppmerksomhet mot sitt folk ved å gi dem brød. Hun dro altså bort fra det stedet hvor hun hadde vært, og begge hennes svigerdøttere var med henne, og de fortsatte vandringen på veien for å vende tilbake til Judaland. Til slutt sa Naomi til sine to svigerdøtre. «Gå, Vend tilbake, vær til sin mors hus.» «Måtte Jehova vise kjærlig godhet mot dere, slik som dere har vist kjærlig godhet mot de menn som nå er døde, og mot meg? Måtte Jehova gi dere en gave, og finne dere et hvilested, hver i sin mans hus?» Så kysset du dem, og de hevet sin røst og begynte å gråte. Og de sa om og om igjen til henne, «Nei, sammen med dig skal vi vende tilbake til ditt folk.» Men Omi sa, «Vend tilbake, mine døttere. Hvorfor skulle dere gå med meg?» «Har jeg enda sønner i mitt indre, og skal de bli deres menn? Vent tilbake, mine døttere. Gå, for jeg er blitt for gammel til å bli en manns hustru. Hvis jeg hadde sagt at jeg hadde håp, ja, at jeg virkelig skulle bli en manns hustru i natt og så skulle føde sønner, ville dere da fortsette å vente på dem til de ble voksne? Ville dere leve avsondret for deres skyld og ikke bli en manns hustru? Nei, mine døttere, for med tanke på dere er det svært bittert for meg, at Jehovas hånd har gått ut mot meg.» Da hevet de sin røst og gråt enda mer, og Orpa kysset så sin svigemor. Men Rutt holdt sig til henne. Derfor sa hun, «Se, din svigerinne som er blitt enke, har vendt tilbake til sitt folk og sine guder. Vendt tilbake sammen med din svigerinne som er blitt enke.» Da sa Rutt, «Be mig ikke om å forlate dig om å vende tilbake og ikke følge dig, for dit du går, skal jeg gå, og der du tilbringer natten, skal jeg tilbringe natten. Ditt folk skal være mitt folk, og din Gud skal være min Gud. Der du dør, skal jeg dø, og der skal jeg begraves. Måtte Jehova gjøre slik mot meg, og føie mer til hvis noe annet enn døden skulle skille meg fra deg? Da hun så at hun var fast bestemt på å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne. O de fortsatte begge på veien til de kom til Betlehem. Og det skjedde, så snart de kom til Betlehem, at hele byen kom i bevegelse på grunn av dem, og kvinnene sa om og om igjen, «Er dette Naomi?» Og hun pleide å si til kvinnene, «Kall meg ikke Naomi, kall meg Mara, for den almektige har gjort det svært bittert for meg. Jeg hadde fullt opp da jeg dro, men tommen ta Jehova latt meg vende tilbake. Hvorfor skulle dere kalle meg Naomi?» når det er Jehova som har ydmyket meg, og den allmektige som har voldt meg ulykke. Slik ventet Naomi tilbake, og den moabitiske kvinnen Ruth, hennes svigerdatter, var med henne da hun ventet tilbake fra Moabs områder, og de kom til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten.